Niin ja tervetuloa taas kuulolle täällä Karttiradio. Naukaisee hertaisesti. Tässä on pikkusen ongelmia taas, kun meillä on täällä studiossa tämä meidän vaki, vakikissa, eli Pummi, ja hän, hän haluaa nyt osallistua hirveästi tähän, mutta Koitetaan, koitetaan nyt tästä alkuun. Meillä on tänä, tällä kertaa meillä on erittäin mielenkiintoinen aihe ja nyt puhutaan ihan asiaa, asiallista asiaa. Eli meillä on nyt tarkoitus kertoa siitä, että miten näitä lemmikkejä voi ja miten niitä kannattaa vakuuttaa ja mitä se vakuutus sitten korvaa. Autojahan vakuutetaan ja, ja mä oon kuullut, että jotkut hienot naiset rintansakin vakuuttavat, vaikka sun mitä joo. Mutta tuota, lemmikin vakuutuksesta ei varmasti kaikilla ole niinkään paljon tietoa, että mitä se oikein on. Miksi sen kannattaa ottaa ja mitä se korvaa. Ja senpä takia meillä onkin nyt täältä IF-vakuutuksesta Merja Westeri. Tervetuloa Merja. Se. Kertomassa meille, sä olet asiakaspalvelukeskuksen palvelupäällikkö. Joo, kyllä. Jostakin tsekkailin. Ja sitten Susanna Heinonen. Alkaa Susanna kohta olla meillä vaki. Pakin vieras. <laughs> Joo, hei kaikille. Joo, ja Pekka. Pekka Timonen on tuolla, tuolla tekniikassa ja mä olen Helena Paavon Ja nyt me puhutaan siis lähinnä nyt kissoihin, kissoista, kissoista ja kissojen vakuutuksista, että miksi, miksi lemmikki kannattaa vakuuttaa? onko sulla Merja siihen nyt jotain painavaa sanomista? Joo, no, painavaa sanomista on kyllä. Eli jos mietitään tänä päivänä, että kuinka paljon me käytetään rahaa vaikka siihen, että eläinkin sairastuu, niin, niin laskut voi olla tosi suuria. Ja esimerkiksi Omakohtaista kokemusta on niin vaikka tästä, että kun omalla kissalla on haima. Haima aikanaan tullut yllättäen ja sitten on sen jälkeen sairastanut munuoisen vajatoimintaa, niin jos, jos olisi tälle 17-vuotiaalle jo silloin aikanaan tajunnut ottaa sen niin se säästänyt pitkän pennin sitten niissä kuluissa. Mm -hmm. Ja miksi täällä on nimenomaan IF-vakuutus? On siitä syystä, että IF toimii sekä Suomessa että mm -hmm. Eestissä, Et muuten, muuten emme vertaile näitä vakuutusyhtiöitä sen enempää, mutta tämä valinta on, on siitä ja saatiin tosiaankin sitten suomalainen, suomalainen meri tänne kertomaan mm -hmm. suomen kielellä, <laughs> suomen kielellä että, että mikä se on. Ja, minkälaisia lemmikkejä nyt te vakuutatte? No kissoissa on, onko niissäkin eroja sitten? No itse asiassa kissoissa ei muuta mitään sillä tavalla eroa, että jokainen kissahan on toki yksilö niin vakuutuksenkin kannalta, mutta ne vakuutetaan kissoja, koiria ja hevosia tällä hetkellä. Hevosia, mm. ei muita lemmikkejä. Ei ole muita tällä, tällä hetkellä. Et joskus aikoja sitten on ollut ihan papukaijasta lähtien, mutta nykyään, nykyään ollaan keskitetty sitten näihin yleisimpiin, että mitä ihmisiä sitten kotoa löytyy. Joo, joo. Ja oliko näillä kissoilla sitten, tuo, että, että jos on rotukissa, niin onko niille erilaiset vakuutukset? Samanlainen vakuutus löytyy kaikille, kaikille. eli siellä on mahdollisuus valita ne sairaan, sairaanhoitokulut, eläjälääkärikulut ja, ja samoin se henkiturva sinne kummallekin. Vakuutus on sinällä ihan samanlainen paketti sitten jokaiselle. Et toki sitten se hinta voi määräytyä vähän, vähän riippuen sitten niistä niin kuin lemmikin tilanteista kaikki näissä. Pitääkö tämä lemmikki käyttää, jossa on eläinlääkärissä, ei, ei, ei tarvitse, tarvitse ei. Että, eikä teillä ole siellä eläinlääkäriä, joka no, antaa? Meillä, meillä on itse asiassa eläinlääkäri sillä tavalla, että meidän oma tuotepäällikkö toimii. On niin kuin eläinlääkäri ja, mm. ja hänellä on tosi hyvä niin kuin kokemus ja näkemys sitten tehdä sitä vastuuvalintaa esimerkiksi niiden Sairausten osalta, että jos, jos lemmikillä, joka haluaa vakuutuksen, on ollut joskus vaikka joku niin sairaus jo olemassa oleva ja hän on sen takia lääkärissä käynyt, niin pystytään sitten katsomaan, että onko sillä niin kuin, vakuutuksen kannalta merkitystä sitten sillä sairaudella, että tuleeko siitä vaikka jotakin rajoitusehtoa tai vaikuttaako se hinnoitteluun. Ja pystytään tekemään semmoista paljon reaaliaikaisempaa niin vastuuvalintaa kuin monet muut yhtiöt just sen takia, että meillä on se oma, oma eläinlääkäri sitten talossa että IFI ei esimerkiksi raja näitä perinnöllisiä sairauksia, koska automaattisesti keneltäkään rodulta ulos niin kuin muut sitten tekee. Ja sitten siinä on joku ikärajoitus, että... Joo, niin Minkä... kuin kuusi pennusta sitten 8 se asti voi ottaa sen vakuutuksen. Oliko tämä Suomessa voi? Suomessa joo. Tämä on Suomessa entäs Eestissä? Oliko... Eestissä on sitten neljä, neljä kuukautta vanhasta sinne seitsemän vuoden ikään. Seitsemän vuoden mm. ikään. Millä te sitten todistatte tänne? Todennatte sen, että, että minkä se kissa on, jos mä narraamaan. No toki me toivotaan, että kukaan ei narraa, mutta kyllä, kyllä me sen, niin kuin kaikessa muussakin lähdetään siitä, että luotetaan asiakkaaseen. Et toki niin mm. urotukissoillahan sitten on omat paperinsa ja näkee sen syntymäajan, mutta kotikissan kohdalla niin uskomme asiakasta, kun hän sen iän sanoo. Niin siinä on sekin, että esimerkiksi joku löytökissa, niin eihän sitä tiedä kukaan. Ei, ei. Kukaan ei voi tietää ikää, että mikä... arvio siitä, mikä paras mahdollinen arvio, että Joo. minkä ikäinen on. Toi on musta vähän, vähän outoa, että se on noinkin nuorena, se päättyy mm. sitten mm. se... Se on mm. vähän niin kuin ihmiselläkin, että kissollakinhän se katsotaan, että sieltä kahdeksasta alkaa se seniori, senioriaika tavallaan. Niin, Niinhän se vähän menee sitten noissakin henkilövakuuttamisen puolella. Että Onko se vielä olemassa, että ihmisille ei myönnetä enää, jos on mikään tai vanhaa? Äh, siellä on niin erilaisia, eri yhtiöillä erilaisia, erilaisia sitten tuotteita siihen, mutta niin kuin vähän sieltä varmasti vanhasta maailmasta tulee se kissankin ikäraja raja sitten. Niin, ei vielä seitsemänvuotiaana mitenkään. Mm. Otenko jos... ihan mahottoman ikäisiä No ei, jos ajattelee, että kissa elää keskimäärin 15 vuotta. Mm. Parikymmentä vuotta, niin eihän se nyt seitsemän vuotta, se on vielä vanhaakaan. Mutta mm. se on vaan se myöntämisen aika, että milloin sen vakuutuksen voi ottaa. Et tokihan se vakuutus niin. sitten jatkuu. jatkuu ylikin sen. Siis miten se menee nyt? Mä en ymmärtänyt. Elikkä sä voit tehdä sen vakuutuksen niin sille kissalle sinä, niin siihen ylärajaan asti. Niin. Mutta se vakuutus jatkuu toki sitten, jatkuu sen, sitten jälkeen. sen jälkeen. Jatkuu sitten sen jälkeen. Aha, no nyt mä ymmärrän. Joo. Nyt mä ymmärrän, että tämähän on hirveätä ikä <laughs> Kun mä muistelen, että siitä oli joskus puhetta, että ihmisillä ei tämmöistä saisi olla. Että, mutta se ei taas tähän, tähän mm -hmm. asiaan nyt kuulukaan, mutta, mutta kuitenkin, että siis jos mä otan, mun kissa on nyt esimerkiksi kuusivuotias mm -hmm. ja mä otan sille vakuutuksen. Niin se, se on, jatkuu niin se jatkuu sinne hamaan, mm -hmm. hamaan tuota, kuolemaan saakka. Mm -hmm. Ja tapahtuu sitten mitä tahansa Joo, eli siinä ainoastaan sitten niin kuin se, se tulee sellainen vähennys niin kuin sieltä tietystä ikäraasta lähtien sitten sen kissan, kissan niiden kulujen kohdalta, että mitä sieltä niin kuin esimerkiksi henkiturvasta korvataan. Mutta... Mikä on henkiturva? Henkiturva on se kissan henkivakuutus. <laughs> eli... <laughs> eli, eli se korvaa meillä sen esimerkiksi, jos kissa joko kuolee sairauteen tai sitten tapahtuu tai, tai jos kissalle sitten esimerkiksi tapahtuu niin ikävästi, että hän vaikka katoaa, niin silloinkin, silloinkin sitten se korvaa. korvaa sen, kissan, mm, jos sen ei, arvon. Joo, kyllä, no, jos kissa ei kuukaudessa löydy. Yksi me tosiaan just puhuttu siitä, että et eihän tämmöisillä löytökissoilla, tavallisilla kissoilla, ei niillä ole niinku rahallista arvoa? Joo, se, se on <köhö>, tietenkin, että, että miten kukakin... Tietysti miten mm, kukakin sitä asiaa ajattelee, ajattelee, mutta, mm. mutta tietysti tuommoiset rotukissat, niin niillähän mm. on. Kyllä. Niillähän on tietysti ollut jo joku hinta, Joo. millä ne on ostettu. Mm. Mutta kissastakin saat kuitenkin sitten määritellyn korvauksen siinä katoamistilanteessa. Minusta tuntuisi pahalta. Mm -hmm. <laughs> Jos mun kissa kuolisi tai mm -hmm. katoaisi, niin sitten mulla antaisi sitä rahaa. Mm -hmm. Mä en niinku koe sitä. Joo, moto. ja kyllähän se semmonen, niin kun, ei niin suosittu olekaan. Et suuri osahan ottaa nimenomaan eläin-lääkärikuluja kohtaan. Niin, koska nehän kissa. on sitten... Mm -hmm. Aikamoisen suuret ne on suuret, ainakin Suomessa ne on suuret, mutta kyllä ne on täälläkin. Hmm. Sulla on varmaan, Susanna, aika paljon kokemusta kanssa siitä. Eläinlääkäristä. Niin, Joo. kuluista. Joo, on. Kyllä ne tarpeeksi paljon tutkimuksia joudutaan tekemään, niin kyllä ne sitten voi kasvaa useampiin satoihin euroihin. Satoihin ja jopa, jopa puhutaan tuhansista. Varmaan, jo. Jopa puhutaan tuhansista, että jos hirveän paljon otetaan, mm. niitä kaiken maailman kokeita ja semmoista. Mutta... Suomessa se tahtoo mennä moneenkin. Sairaalaisen selvittäminen sinne tuhannen euron lähelle kyllä, että ainakin omasta kokemuksesta, että niitä mm -hmm. on ollut ja sama että on tapaa ne että mitä on, on joutunut kohtaamaan, niin niissäkin on kyllä ollut sitten useamman sadan euro hinnat aina. Kerran meni kynsi, kun vähän hyppelehdittiin kotona ja sitten jouduttiin tassua paikkaamaan, niin kyllä siinä taisi mennä joku 3 400 euroa siinäkin, kun oli kyse. Se on äkkiä kyllä, jos, jos kun ottaa kissa, niin täytyy ymmärtää se, että siihen mm. se ottaa tulla kuluja. Voihan se olla, että menee, menee että ei ole mitään, et on ihan terve. Mm, kyllä. terve koko elämänsä, mutta sitten kun niitä tulee, niin ne voi olla aika yllättäviä ja aika suuria. Kyllä. Suuriakin se ei ikäänkään katso. Katsoitte, mulla oli just näistä hoitokissoista yksi, yksi pikkunen sai jotakin nuhaa, yskä, jotakin tämmöistä, mutta Jaa. onneksi mä tajusin sen ajoissa, niin ei mennyt keuhko, keuhkokuumeeksi asti. Jaa. Mutta kyllä silläkin hinta löytyy. sitten, kun ne verikokeet kaikki otetaan. Mitäs kaikkea tämä korvaa, tämä vakuutus? Mä katselin teidän sivulta mm -hmm. ja siellä oli tämmöinen esimerkki että siellä oli oli silmätulehdus ja se vaati kaksi käyntiä eläinlääkärillä ja nämä rusuvat yhteensä 300 euroa Joo. ja lääkkeistä tuli kustannuksia 40 euroa eli yhteensä nämä kustannukset oli 340 euroa. Ja IF korvaa näistä 65 prosenttia. Kyllä. Näin on? Eli se 35 prosenttia näistä kustannuksista on oma vastu. Se on se oma vastuu ja mitään semmoista niin määriteltua alarajaa ei sitä vakuutusvuotta kohden ole. Eli niin kuin jossakin voi olla vaikka laitettu, että vähintään 200 euroa pitää syntyä niitä kuluja ja sitä, sitä eteenpäin mm -hmm. ole, mistä sitten korvataan. ni niin meillä ei ole mitään. Me ollaan siinä ihan, ihan siitä vakuutuksen alusta mukaan, niin asiakkaan mukana jokaisessa lääkärikäynnissä sitten sen, sen kanssa, että aina korvataan se 65 prosenttia niistä kuluista. Ja teille pitää lähettää sitten tästä tietysti... Vahinkoilmoitus. Vahinkoilmoitus, pitäisi mm -hmm. olla jotain lääkärikuluja, kuitteja? No nyt on itse asiassa tiedä, että pyydetäänkö, pyydetäänkö välttämättä suoranaisesti niitä kuitteja siinä tilanteessa, kun en ole korvassa, korvausasioita ole hoitanut, mutta yleensä menee sillä tavalla, että ne pyydetään ne kuitit tarvittaessa, että aika semmoiseen vähän ollaan pyritty se asiakkaan paperin pyörittely minimoimaan, että ei tarvitse, tarvitse lähteä sitä tekemään, jos, jos on selvästä tilanteesta kysy. <laughs> Entisessä elämässäni olin verottaja, niin siellä Joo. myös mentiin. mentiin tähän, että uskotaan, Joo. uskotaan ihmisiä ja sitten jos on joku erikoinen syy, mm -hmm. niin sitten pyydetään kuitit, Joo. että näytätkö ne kuitit. Kyllä. kuitit. Mut, ja mä laskin tässä esimerkkitapauksessa, siis 340 euroa oli yhteensä ne hmm. menot, mitä mun piti maksaa, niin sitten mä saan sitä takaisin. Sata, kun mä maksan itse 221 euroa, mä saan mm. takaisin, Ja maksan kaikista tästä 119 euroa. Mm. 340 mä maksan ensin, mutta sitten mä saan sen 221 Kyllä. takaisin. Kestääkö se kauan teillä? No, meillä on tuttu se Suomen korvauspalvelu, että 90 prosenttia elävahingoista niin saa rahansa saman päivän aikana takaisin. Saman päivän? Kyllä. Ups, keikka. Oliko sinulla no, siis verran No just IFistä on sen verran kokemusta, että matka vakuutuksesta mä sain kanssa kahdessa päivässä. Sain Kyllä. Tämä ei nyt ole mikään maksettu maino. Ei, mutta, et, et <laughs> siis... mutta tuota, se juuri, että sen takia vain, että, että kun IF on sekä mm. täällä että Suomessa. Ja Kyllä. tavallaan ehkä se myös, että kun nykyään on niin tällä lähettää ne kaikki. Mm. Kaikki niin, kun niin ne vahinkojen niin, sähkö sähköiset, niin kyllä. sen takia se varmaan nopeutuu se, niin, se maksuprosessikin. Kyllä. Niin, niin, niin. että sitten vaan kattelee pankkitiliä, että sinne hän kilahti. Ne kilahti. Sinne kyllä. kilahti. Tämä oli kyllä, kyllä. minusta ihan, ihan tosi, mä hämmästyn tätä, kun mä tätä kotona, kotona luin ja näytin vielä Pekalle. Minusta onko se nyt samaa mieltä kuin minä, että tämä, tämä jää näin vähäksi, että kuitenkin tämä. Kyllä. tämä. Mutta miten me emme tässä välillä? Kuunneltaisinko me musiikkia? Pistetäänkö Pekka jotain musiikkia kuulma mm. tähän väliin? Vaiketaan vähän musiikkia tähän väliin. Niin, jatketaanpäs nyt sitten vielä tästä mielenkiintoisesta aiheesta, josta riittäisi varmasti juttua vaikka toisenkin ohjelman verran. Mutta tässä tauolla ja musiikkia kuunnellessa Merian kanssa juteltiin juuri näistä vielä näistä iästä, että minkä ikäisiä, hmm. ikäisinä kissat pitää vakuuttaa. Sulla oli korjaus tähän asti. Joo, kyllä. Eli se oli se sama, sama päättymis- tai niin kuin viimeinen ikä, milloin voit ottaa kissalle vakuutuksen, niin Suomessa se seitsemän vuotta niin oli täälläkin Eestin puolella. Että tässä kun ensimmäistä kertaa radio-ohjelmaa on tekemässä <laughs> ja jännittää, niin menee vähän luvut näköjään sitten. Se ei ole niin vaarallista ja kuuntelijathan voivat aina tarkistaa Kyllä, teidän sivulta tai minkä tahansa vakuutusyhtiö mm. sivulta. Tietysti voi, voi tarkistaa ja vertailla ja, ja tehdä sitten päätöksensä ihan sen mukaan, jokainen tykönänsä. Mutta tuota, tämä oli nyt tämmöinen korjaus kuitenkin, että joskissa on jo täyttänyt, vai onko se sen vuoden loppuun. Tarkennuksena, että enintään 7-vuotias kissa, että sitten, kun se on täyttänyt sen kahdeksan vuotta, tai mm -hmm. oletetaan, että se mikä on nyt kahdeksan niin. kaikistahan ei todellakaan niin. voi tietää. Löytökissosta ei, ei voi aina mm -hmm. sanoa, mutta noin suurin piirtein mm -hmm. se Ni, Niin Siihen saakka, kun sä otat sen silloin, kun se on enintään 7-vuotias, niin se korvaa sitten koko sen kissan loppuelämän. Mm -hmm. Kyllä, että siihen tulee sitten niitä pieniä alennuksia ikävuosittain mm -hmm. mutta kuitenkin siellä se turvasäilyy on säilyy kuitenkin ja onhan se tietysti totta, että kyllähän niitä, tietysti niitä sairauksia sairastumisia sitten vanhemmalla iällä mm. tulee niin kuin ihmisillekin mm. enemmän. Mm -hmm. mutta, mutta nämä nyt on tietysti sellaisia asioita, jotka tosiaan voi tarkistaa mm. sieltä, sieltä vakuutusyhtiön sivuilta Kyllä. tai soittaa ja kysyä. Onko teillä muuten palvelupisteitä enää olemassakaan? Palvelupiste löytyy Suomesta ja sitten Tallinnassa on ihan tuossa esimerkiksi Ylenistellä ja sitten Tallinnasta löytyy kaikista suurimmista kaupungeista. Löytyy vielä palvelupiste, Kyllä. kun nykyään niitä ei enää ole. Se on ehkä enemmän Suomen tyyliä, että sitten täällä tuntuu vielä enemmän olevan niitä. Vielä on enemmän. Kyllä. että Suomessa se nettiasiointi on niin vahvaa tänä päivänä, mutta täällä vielä tykätään sitten enemmän. Vaikka Ifi on eestissäkin semmoinen nettiyhtiö, että meillä voi paljon hoitaa netin kautta asioita, mutta kyllä voi sitten vielä hoitaa ihan kasvotustenkin. Mä on sitä mieltä, että kasvotusten asiat hoidetaan. Joo. Amen. <laughs> Täällä se on, onneksi mahdollista kyllä kanssa. Joo, joo, se on, se on kuitenkin... No, Itse kun olin asiakaspalvelussa, niin kyllä mä niinku tykkäsin niinku kohdata sen joo. asiakkaan, Ilmeistä ilmeisesti semmoista jo näkee, että, mitä, että jos hän ei ymmärrä esimerkiksi mitään mm. selitä, niin sitten osaa niinku neuvoa taas. Mm -hmm. Eri tavalla, että kyllä, minusta se on se ihmisen kanssa asioiminen. Mm -hmm. On näissä, näissäkin asioissa, kissa-asioissakin tärkeää. Kissa -asioissa, kissa -asioissa. Sitten puhuttiin tämmöisestä kuin vastuuvakuutus. Ja mm -hmm. Minä olin nyt vähän ymmällä, mikä se on. Joo. Eli Eli vastuuvakuutushan kattaa meillä esimerkiksi koiran kohdalla. Kissalle ei ole nyt sitten mahdollista, ei pistä sitä vastuuvakuutusta hankkia. Itse asiassa tiedän, onko mistään yhtiöstä, kun kissut katsotaan niin fiksuiksi tässä, että he eivät niitä ah, vahinkoja muille aiheuta. Mutta vaikka koiran kanssa, että jos esimerkiksi koira sattuu vaikka koirapuistossa, kun saa ihan virallisesti vapaana siellä olla toisten koiran kanssa ja purasee vaikka sitä koirakaveria, niin korvaa sitten ne sen toisen koiran eläin eläinlääkäri kuuluu. Tai sitten tapahtuu esimerkiksi metsästysaikana. Justiinsa se on hyvä esimerkki, missä voi tulla aika kalliitakin vahinkoja sitten koiraa aiheuttamana, että kun siellä koira metsästää vaikka sitä hirveää tai lintua ja menee sitten autotie esimerkiksi ylittämään hyvinkin huolimattomasti siinä jahden tiimelyksessä, niin siellä saattaa vaikka sitten auto ajaa joko ikävästi koiran päälle tai sitten sitä vaikka ojaa ja siinä sitten korkataan taas niitä koiran... Auto... Niin, auto. kyllä, koiran aiheuttamia auton, auton kuluja ja sitten tietenkin sieltä myös niitä auton matkustajien kuluja, että ne voi olla aika, aika kalliita semmoiset vahingot sitten, jos varsinkin tulee henkilövahinkoja tai muita. Niin... Tähän koskee siis ainoastaan sellaisia tilanteita, ja paikkoja, missä koiran saa olla vapaana. Joo, Että ei niinku, joo kyllä. Et jos se päästetään tuosta kotiovelta suoraan pihalle ja, puha, pihalle, ja se, siinä tapahtuu tämä vahinkoa, niin se, silloin se Koirahan ei... Pitäisi olla aina niin kuin, Pitää, olla Pitää olla kytkettynä, joo. Mutta sitten, sitten tuota, niin esimerkiksi tuo ifin koiravakuutus niin se korvaa myös niitä semmosia henkilö- ja esinevahinkoja tämmösiä äkillisiä ennalta arvaamattomia mitkä on niin mistä se vakuutettu ei ole se voimassa oikeus mukaan välttämättä korvausvastuussa. Että ei tarvitse lähteä silloin kun tämä tuote löytyy, niin esimerkiksi käräjien kautta sitä asiaa tutkimaan, mm -hmm. että onko siihen sitten lainmukainen korvausvastuu hänellä vai ko ei sitten sillä koiranomistajalla. Että... Mm -hmm. Mutta nämä Hyvä on semmoisia puolella. asioita, jotka täytyy tietysti ottaa tarkkaan selville, mm. kun vakuutusta lähtee ostamaan kyllä, tietenkin. Kyllä. Miten se muuten on, kun aina sanotaan, että, että ne vakuutukset eivät mitään sitten korvaa? Kuitenkin <laughs> tiedät varmaan tämän, Juuri, tämän laulu, että, että Siellä on sitten pienellä pienellä tekstillä, että ei, ei tässä tapauksessa ei korvata. Mm, mm. Mutta teillä tuntuu olevan niin, että teillä korvataan ja luotetaan Kyllä, Kyllä, me aina lähdetään siitä, että asiakkaaseen luotetaan ja korvataan. Ja ei meillä varmaan niinku kella olisi töitä, jos me ei niitä tosiaankin korvata <laughs> sitten. Että. Et siinä voisi olla töitä jossakin muualla, että niitä käytäisiin käräjiä, niin. käräjiä, käräjiä noiden kanssa, mutta tuota, siitä lähdetään, että, että me ollaan rehellisiä mm, kyllä. ja niin me ollaankin. Kyllä. Ainakin kissanomisteet. Ainakin kissanomisteet, varmasti muutkin meidän asiakkaat. Ja sitä mun piti myöskin kysyä sitten, että jos... Mulla on ifillä, esimerkiksi Ifissä hmm. joku muu vakuutus, esimerkiksi kotivakuutus tai näin, niin saako siitä sitten, kun ottaa lemmikille vakuutuksen, saako siitä sitten jotakin? Joo. Eli sä pääset siihen meidän alennus- ja etuohjelmaan mukaan jo esimerkiksi sillä kotivakuutuksella. Hmm. Eli sitten siellä on jo se, se 10 alennus, alennus ja sitten sitä mukkaa, mitä, mitä tuolta tulee, niitä muita tuotteita. Niin pääset jopa sille viimeiselle tasolle, sitten, missä saat se 15 prosenttia alennuksen ja oman palvelunenvojan, eli henkilökohtaisen palvelunenvojan siihen, siihen niitä omia vakuutusasioita hoitamaan. Teillä on siis ihan ikiomaa? Joo, se on meidän puhelinpalvelun erikoisuus. Että at... Jos mä haluan, haluan jotakin tietoa mun vakuutuksista, mm niin mulla on joku määrätty henkilö, eikä vaan itse se menee jollekuulle. Joo, joo siellä, on ihan... siellä on se oma ihminen, että se on sitten siinä, että kun ei niitä konttoreita ole, mutta kuitenkin se on sitä henkilökohtaista palvelua, joka sitten tuntee ja tietää ne sinun asiasi. Tuolle mä annan aika paljon arvoa. Kyllä, Anna aika paljon arvoa kyllä tuollaiselle. Puhutaanko täällä muuten näissä teidän toimenpisteissä, löytyykö suomenkielisiä? Äh, selvitin sen tuosta meidän Eestin puolelta ja semmoista virallista palvelukieltä ei kuulemma niin suomeksi ole, mutta että epävirallisesti löytyy kyllä niitä tosia sitten, mm -hmm. sitten sieltä aina. Ja Englanti toki on aina myös kanssa. No, no, niin Englanti tietysti, tietysti myös, mutta tuota ei ole niin se viraalinen. Ei ole semmoinen virallinen, mutta kuulemaan aika hyvin sieltä, sieltä niin kuin apua on mahdollista saada sitten suomekin. Niin, että joku löytyy, mm, sitten, joku löytyy sitten, joka osaa Suomessakin palvella. On kuitenkin aika vaikeita asioita. On. Ja on vaikeita on, asioita. Joo. Hyvä olla semmoinen kieli, mitä pystyy niin kuin käyttämään sillä tasolla, että sitten ymmärtää asiaa. Jos no se on vähän kuin menee lääkäriin mm. teki niin sitä mieluummin sitten kyllä. mieluummin puhuu tuota, sillä äidinkielellään. Mm. äidinkielellään. Kävin eilen tuolla ottamassa tuon influenssarokotuksen ja siinä oli sitten siinä neuvonnassa oli joku nainen, joka yritti sitten olla kovasti ystävällinen ja, ja, ja tuota, palvella minua suomeksi. Ja hän sitten sanoi, että, että ensin viekää tämä, tämä ottakaa teidän, tämä teidän hame pois ja viekää se tuonne naulakoon. Tarkoitti takia, mutta tuli selväksi asia. Näitä hauskoja sanasekanuksia on tullut joskus vastaa kyllä tällä puolella. Onko sillä jotain erikoisen hauskoja? Mitä erikoisen hauskoja? No, tapauksia. No, ehkä ne liittyy minullakin noihin mutta en ehkä niitä havaatte sama. <tusti> <En tusti> niitä <melkein>. <tusti> mutta onko sulla näistä vakuutuksista esimerkiksi jotain sellaista, joka on oikein jäänyt mieleen, mitä tapauksia? Mä oon ite aikanaan käsitellyt aika paljon noita meidän autovahinkoja, mutta semmosia niin kuin, niin kuin siellä korvoiskäsittöön puolella olen ollut, mutta sitten niin kuin semmoista ehkä, en usko antaa, tässä semmoista spesifistä tarin, ainakaan enäkään näiden kissojen kohdalta, ei kukaan sitten itseään tunnista siellä. Niin juuri, <lipäätä> niin juuri joo. Se on kuitenkin se, se meidän vaitiolovellisuus. Totta kai, totta kai, mutta sinne mahtuu varmasti hirveän monenlaista, Kyllä sinne mahtuu monenlaista, monenlaista, monenlaista. monenlaista tapahtumaa. Mites tota... Sitten jos tulee tämmöinen ikävä tapaus, että eläin että kissa, kissa katoaa tai kuolee tai mitään, niin onko teillä mitään erikoiskoulutusta annetaanko henkilökunnalle, että kuinka kohtata tämmöinen? Joo, meillä, meillä koulutetaan niin nimenomaan tuolta henkilöstöä semmoisen empaattisen asiakaspalvelun ihan niin ja toki sitten aina lajeittain myös näihin erityistapauksiin, että mitä voi tulla niin kuin kohdalle käsitteet sitten niitä autovahinkoja tai henkilövahinkoja tai kissavahinkoja ja mitä jututin tuota meidän tuotepäällikköä niin hän sanoi että myös nämä meidän, meidän tuota, kissavahinkojen ja on kaikki itse eläin ihmisiä että mm -hmm. sieltä kyllä löytyy sitten sitä niinku ihan omakohtaista kokemusta ja elämän kokemusta kohdata sitten se ikävä tilanne se asiakkaan kanssa että mm -hmm. jos kissalle on, on jotakin kamalaa tapahtunut vaikka niin Joo, jo. Siinä tulee itku monta kertaa. Kyllä, kyllä meillä näitäkin tässä aika itkettä, ja semmoisia asioita. Niin mä tiedän itestäni, kuolin tuolla tosiaan erotoimistossa asiakaspalvelussa, niin kyllä siellä monta kertaa tuli, vaikka ei saisi niinku lähteä mukaan siihen tunteeseen, mutta ei sille voinut mm. mitään. Niin on että kyllä siellä niin. molemmat itkettiin joskus, kyllä. kun tulee nyt järkyttäviä tilanteita ihmisiä elämässä. Kyllä, ne on niin tunteikkaita hetkiä, että ei siitä voi kukaan. Ihminen oikein ohittaa sitä muuten menemällä ei. mukaan siihen? Ei, ei, ei mm -hmm. sitä oikein pysty olemaan. Mä muistan, muistan että oli ihan silloin alkuaikoina, että niin mulle tuli vanhempi mies asiakkaaksi ja hän tuli siis verotoimistoon. Ja hän olisi halunnut tämän koiraveron saada pois. Koska hän ei verotoimisto hoida, sehän oli silloin kuntien asia. Mm. asia ja hän rupesi itkemään sen kertoo, että minun tessikoirani on kuollut. Mm -hmm. Ja se tuntui aika korjalta. Kyllä se tilanne mm -hmm. oli hurja. Näitä tilanteita meille tulee, hmm. onko sulla tuota, mitään käsitystä siitä, että miten nämä suhtautumiset tähän eläinten vakuuttamiseen, siitä puhuttiinkin jo tuolla hmm. alussa, että, että Suomessa se on kai niin kuin aika, onko se yleisempää kuin Estissä. <köhö> Kyllä se on yleisempää kuin Estissä on, on että tuota niin, ja Suomessakin asenteet on muuttuneet aika niin kuin viime vuosien aikana, et, et, jos niinku ajattelee vaikka itsekin silloin, kun 17 vuotta sitten olen kissan, kissan ottanut, niin, niin, niin tota, ei silloin vielä ollut läheskään niin yleistä se kissan vakuuttaminen tai koiran vakuuttaminen välttämättä vielä. Et, et, esimerkiksi maatiaskissalle ei tainnut saada silloin edes vakuutusta, kun tänä päivänä se on jo ihan yleistä vakuuttaa myös nekin sitten, että et Kyllä se on niinku jatkuvasti kasvava, kasvava määrä, että mitä, mitä enemmän sitten eläimiäkin vakuutetaan. Ne on kuitenkin rakkaita perheenjäseniä ja halutaan turvata siinä, missä nekin muut sen. Niin ne omat perheenjäseniä, mm, kyllä. Kyllä, tiedetään, kyllä tiedetään. Ja se voi olla, täällä Virossa se ei ehkä vielä ole niin. Täällä se kulttuurimuutos on ehkä vielä enemmän käynnissä siihen asiaan suuntaan. Että, et, et... Ja varsinkin kissoihin kyllä, suhtautuminen, kyllä. eikö se ole Susanna onkin mielestä täällä niin kuin vielä? Kyllä joo. Kissoja ei arvosteta niin, ei arvosteta niin paljon kuin niin mm. siis koiraa arvostetaan enemmän. Niin kuin kissaa. Kyllä. kissaa. Ja tietysti kun niitä kissoja tulee joka puolelta, kun niitä ei leikata, kun ei raskita mm. leikkauttaa, niitä tulee joka paikasta. Niitä saa ilmaiseksi mm. sitten. Mm. Mutta myös sitten se kohtelu ja se voi olla myöskin semmoista, että jätetään mm. helpommin sitten se. Ja puhumattakaan, on... että sille otettaisiin se niin. Sehän on hirveätä ylellisyyttä ja mm. raiskataan rahaa, niin kuin mm. se sanotaan. Tässä oman, oman tuota, niin tiimiläiseni kanssa, kun hän oli halunnut kaksi, kaksi Maatieskissaa tuossa viisi vuotta sitten löytää ja sanoi, että kun ennen vanhaa joka paikassa oli ilmoituksia siellä kaupan seinällä tai netissä joo. Facebookissa että Maatieskissan pentuja, niin oli tosi vaikea löytää. Oliko se Et, Suomessa? Että, joo, Suomessa? Joo, Suomessa me oman. että sen muutoksen, että kun leikataan paljon enemmän, niin ei niitä enää onneksi ole sillä tavalla. Onneksi, onneksi. se ei tähdä täällä olla ihan. Ei, kyllä, kyllä pentuja on. Pentuja on tarjolla kyllä. No, pentuja on tarjolla, että jos nyt kuuliossakin on joku, joka haluaa, haluaa tuota saada kissan pentuja tai myöskin sitten vanhempia kissoja, mikä on ihan ratkaisu mm. joskus, että ottaa tämmöinen vanhempikin kissa lemmikiksi, niin voi kääntyä ihan Kattiradion puoleen, me järjestämme kyllä asiat. Joo. Ja esimerkiksi täältä, täältä viedään Suomeen, Ruotsiin, mihin tahansa maahan, järjestetään passit, rokotukset kaikki kuntoon. Joo. Kaikki kuntoon, että se ei ole hirveän kalliskaan edessä se toimenpide. Että, että Meidän kautta kyllä löytökisso, löytökissoja saa, saa ja annetaan, mutta katsotaan tarkkaan minkälaisia paikkaa tietysti mm -hmm. niin kuin pitää olla, että niitä, niillä mm. Joo, se on hyvä. Totta kai, niillä pitää olla. Hyvä koti. Mm. Se on se ensimmäinen asia. Sen jokainen saa se... Kyllä, mullakin on kohta sitten edessä se, ja sullakin Susanna edessä, että kun nämä hoitokissat lähtevät, että niitä täytyy mm. Mm. koti. Kyllä. Ja hyvä koti. Mm. Käsitte mm. Hirveä ikävä, mm. <laughs> ja sitten hirveän ikävä Niin. ikinä, Niin. Mm. Kyllä, se on siinä tietysti semmoinen... Tietyllä rauhakin kyllä kodissa sitten taas vähän aikaa, kun ne <laughs> pennut on lähtenyt, mutta onhan, ne niin, onhan niitä toisaalta hauska seurata. On se hauska seurata ja jos on siihen kellään vain ikinä mahdollisuus, niin tämmöistä lyhytaikaistakin hoitoa mm. kissoille voi antaa. Mut tässä on käsitelty vähän pinnalta, Nämä on nää aiheet, aiheet joskus niin, niin moni, moninaisia, että tästäkin voisi varmaan keskustella vielä toisen ohjelman mm. verran. Ja mä nyt oli heittäisinkin tämmöisen, että jos te haluatte kysyä jotakin erikoista näistä vakuutuksista, niin me voimme tehdä, <köhö> tehdä joko toisen ohjelman tai sitten mä kerron, mm. kerron jos jonkun Kyllä. ohjelman ja sä Merja varmaan tuut. Minä voin olla se tulla mukaan. Joo, <laughs> joo että jos on mitä ikinä kysymistä näistä, mutta mehän emme tietenkään, me, niin tuossa alussa me emme vertaile näitä vakuutusyhtiöitä, mm. koska tuota Suomessa on ne omansa ja täällä Eesti on omansa ja, ja tämä IF on ainut kai? Ainut. Kyllä se on ainut. Ainut, ainut. Niin joo, joka no, toimii molemmissa. Onko on. IF muuten suomalainen? Eikö niin ruotsalainen? Se on ruotsalainen, joo. on pohjoismaalainen sitten. Pohjoismaalainen, ja joo. Mm. Joo, mutta kuitenkin, että, että se on myös täällä Virossa. Kyllä. Virossa toimii niin kuin Suomessakin. Virossa ja Lattia-Seliettuossa on niin kuin oh. mm. joo. Hieno homma, hieno homma. Ja, ja meiltä saa myöskin sitten vastauksia näihin, niin lähetellä kysymyksiä. Palataan sitten seuraavan kerran joskus. <laughs> joskus sen uskalla luota milloin. Mutta kiitoksia Merja, kun tulit. Oli tosi kiitoksia, oli tosi. tosi joo, oli tosi hieno. Kiitoksia Susannalle ja kiitos. Pummi taitaakin vetäytyä jo. Muten maille kohtaan. Mä sähti kun hän on tässä ollut mukana ja Pekalle kiitokset myöskin. Ja kaikille. Kaunista. Syksyn jatkoa. Moi. Hei. hei.